3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Pe 24 octombrie 2003 a avut loc ultima a faimosului avion civil Supersonic Concorde, care a fost retras atunci din serviciu după 27 de ani de zboruri transatlantice. Primul zbor în septembrie 1976 fusese un eveniment global. Concorde 001 a her most mai importantă publică în Etc. etc. Ce accent aveau? Păi, da, da. Concordul a fost rezultatul unui efort anglo francez de proiectare și producție. Inițial, costurile proiectului au fost estimate la aproximativ 70 de milioane de lire sterline, pentru a ajunge să coste în cele din urmă 1,3 miliarde de lire sterline, la prețurile din anii 60, azi ar fi vorba de peste 7 miliarde. O mică batere. Concorde n-a fost chiar un succes comercial, cu totul au fost construite doar 20 de aeronave, inclusiv cele șapte avioane prototip și de testare. Concorde n-a fost cumpărat și operat decât de Air France și British Airways, care au folosit avionul doar pentru curse transatlantice. Datele tehnice erau impresionante, cu o viteză de croazieră de 2 Mach, adică de două ori viteza sunetului, aeronava acoperea distanța între Paris și New York în aproximativ 3 ore, de aproape 3 ore mai rapid decât avioanele obișnuite ale vremii. Prețul călătoriei era însă uriaș, biletul dus întors Londra-New York costa peste 12.000 de dolari în banii de astăzi și în consecință Concord era practic folosit doar de pasageri cu avere. boși Auza, Concord low cost nu era? Deocamdată, nu. nu chiar. Avionul a fost și nici nu era foarte confortabil. L am da, auzit, da. da. Între 100 și 128 de pasageri erau configurațiile. Nu era, era cam îngust, așa. Cățiuiau adică urechile de la viteză da. nu. Nu. Avionul a fost retras în 2003, așadar, destul de rămas în urmă din punct de vedere tehnic la vremea respectivă, dar cu sfârșitul grăbit de un accident tragic, petrecut cu trei ani înainte, când un Concord s-a prăbușit la scurt timp după decolarea sa din Paris. Culmea a fost doborât de restul lăsate pe pistă de un alt avion, care decolase cu doar câteva minute înainte. Și resturile alea au fost aspirate mm -hmm. în motorul de la Concord, care uh, au luat foc. Avioanele rămase au ajuns în diverse muzee, iar în noiembrie 2003 a avut loc o licitație pentru diverse obiecte suveniri legate de Concord. Faimosul NAS Conic al unui Concord a fost cumpărat de un colecționar francez, privat, cu jumătate de milion de dolari practic cât rinoplastia Mantei presupun La 24 octombrie 1857, stai să calculez, adică 7 162. 162 de ani, da. Cu 162 de ani, lua ființă primul club de fotbal din lume, evident în Anglia. Rapid Sheffield <laughs> FC Sheffield, Sheffield. Sheffield. Sheffield Football Sheffield. Club A nu se confunda cu Sheffield United echipa din Premier League și nici cu Sheffield Wednesday care joacă în Liga a doua engleză Dar și Sheffield FC continuă să existe joacă într-o ligă regională acum care există respect pentru tradiție, domne. Da. E și la ei, da, vorba lui ca la noi, ca la noi. Ușor, ușor. Ca Echipa a fost înființată de <laughs> doi membri ai clubului de cricket din oraș, Creswick și Prest și tot ei au stabilit primele reguli Publicate ale Stai jocului puțin, de fotbal clubul de cricket era Crestwick și Prest sau ei? Ei, erau, erau, ei băieții okay. Crestwick și Prest Era important de precizat Nu se confunde, da Deci oamenii au publicat primele reguli Ale jocului de fotbal, că până atunci era De bandadă, se juca fotbal până școli Fiecare cu regulile lui până astfel, Eu cred lui. că ăștia doi erau slab la cricket și-au mai adunat câțiva membrii frustrați din club și le-au zis, nu vreți mai să ne jucăm de altceva? <laughs> Ai tu binge! S-au <laughs> da. Da. jucat singuri aproape 3 ani, până când și-au făcut echipă vecinii de la Hollam, și uite așa s-a produs și primul derby din istorie în 1860, ca de până noi ne frământa atunci mica unire, Cuza, da, aveam da. alte preocupări, de aia ne-am apucat mai târziu de fotbal. Da, dar din mica unire au ieșit arbitrii noștri. Care da, da, trebuie... <laughs> da. Un motiv să ascultăm Queen în dimineața asta, 24 octombrie 2004, trupa Queen e prima care obține o recunoaștere oficială în Iran muzica occidentală a fost cenzurată în această republică islamică, unde homosexualitatea, de exemplu, este considerată crimă, dar un album cu cele mai cunoscute melodii ale formației Queen a fost lansat oficial acum 15 ani în Iran. Muzica trupei circula oricum ilegală în această țară, astfel încât lansarea n-a venit cu nimic nou, dar a marcat cumva deschiderea oficială a autorităților către muzica occidentală. Ne auzim și mâine dimineața. Da. Numai bine!